Була така ж його прикметна екзотична приналежність, як, скажімо, муровані сходи, блискуче стилізовані під глибоку старовину, від просторої веранди першого корпусу вниз, аж до озерця на околиці території відокремленої від лугу, котрий виводив вас до річки. До речі, озерце, нині завалене всяким сміттям калюжа, було сполучене з річкою. З нього човнярі запливали вірпіні назад. Було ще одне гарне тихе озеро. Нині лишився жалюгідно карикатурний натяк на нього. Якщо стати обличчям до десятого корпусу, то правобіч, метрів за двісті, є закидана сміттям і заросла всяким чортополохом калабанням, звідки вечорами чути незлагоджені жаб'ячі хори. Щодо озер. Та й біографії самої річки Ірпінь багато міг би розповісти світлої пам'яті Андрій Німенко. Він, мабуть, єдиний, хто виступав у будинку творчості в трьох іпостасях: письменник, художник і риболов. Він завжди знав, де найкраще клює, вчоранку приходив у другий корпус, де жив із дружиною Ларисою Масенко, навантажений трофеями, а вже в день –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 Ще лінивого сонця випливає разом із клубами диму від сигарети Андрій Німенко з вудкою на плечі гойдливим сачком, у якому підстрибують різного розміру рибини. Гордо показує трофеї, а ще хвалиться, які місця біля дамби набачив. Готові картини. Тільки перенести на полотно. Раптом чуємо десь неподалік дуже знайоме Ш... Оглядаємося на звуки і бачимо напівзігнуту постать у солом'яному брелі з косою в руках. За нею непоквапом вступає Сережа, уважно придивляється до Гордієнкової роботи і повільно вибирає з валки щедро зрошену траву, що повсюдить від себе духм'яний запах. літній кость Гордієнко розпочав свій день. Здається, він і приїздить сюди на ціле літо не так писати, як косити. Щоденно, здебільшого зрання, коси коса до роса, займає загінку, а обличчя його аж промениться задоволенням. Так буває лише, коли людина береться до любої справи. Він скидає бриля, витирає великою хусткою густий піт з чола, а далі дістає мантачку і підгострює косу. Щось здодачила моя коса, каже нам, треба її підстюбнути. А мені здається, що на мить... Потрапив у далекий загублений світ дитинства, коли ми носили відрами воду у поле косарям. І вони зупиняли свою роботу, переводили гарячий подих, випивали по кілька кухлів води і починали мантачити коси, і вибухали всякими баляндрасами. Усе це змайнуло в пам'яті так, мов би і не було насправді, а запам'яталося з кіно. Може, воно і насправді так було? Або ж бачене в кіно й у реальності наклалося одне на одне і стали в пам'яті однією картиною. Нам не дано можливості ревізувати свою пам'ять, точно розсортувати, що там насправді наше, суто індивідуальне, а що принесе неповінню життя і творить ілюзію тільки твого. Але незаперечно, що ці два суголосні сюжети так органічно поєдналися один з одним, що стали єдиним цілим. Загалом збоку це мало доволі нудний вигляд. О дев'ятій ранку майстри перани величкими групами, обговорюючи найновіші плітки й одноманітні новини, йшли до їдальні, де офіціантки, знаючи кулінарні симпатії, чи не кожного, розставляли відповідно страви на столах. Письменництво дружно споживало ірпінські дари, хтось обмовлявся, скільки сторінок він уже зрання написав бо він птаха рання. Хтось нарікав на цензуру, котра влаштувала його творінню жорстокі віві секції. Хтось скаржився на причіпливого редактора, який п'є йому кров. Тільки ніхто ніколи не нарікав на відсутність у нього таланту. Кожен був переконаний у своїй винятковій талановитості. І тут нічого дивуватися, бо якби в чоловіка не було такої високої віри, то де б у нього взялися творчі стимули? Далі майстри пера по волі, так само групками, йшли до своїх робітень, щоб аж до обіду мислити образами і збагачувати українську літературу. Цей сценарій повторювався і в обід. Треба було підкріпити витрачені за півдня творчі сили. Вечеря збирала цю саму публіку, не дуже натомленою від творчої праці. Навпаки, всі були задоволені, збуджені. Задоволені, бо кожен примножив свої творчі здобутки а отже має всі моральні права винагородити себе, наливши того трунку, якого душа просить. А вибір тут часто був, як на виставці досягнення алкогольної промисловості. Кожен майстер пера, як правило, не втрачав зв'язків зі своєю малою батьківщиною. Навідуючись туди, де його незмінно віншували як національного героя, віз грілки або бідони самогону тамтешнього роблива. Серед них уже рідко бувала банальна бурячиха з її запридушним запахом і страхітливими сивушними маслами. Самогону варіння на селі бурхливо еволюціювало. Тепер там були запахущі абрикосівка, грушівка, яблунівка, майже чистий спирт із цукру. Та й навіть бурячиху навчилися облагороджувати так, що її ж часто важко було пізнати. готову продукцію кілька разів переганяли через активоване вугілля, а потім через марганцівку, і перед вами поставала чиста, як дитяча сльоза, геть без свого традиційного запаху аквавіта, який грайливими зграйками погойдувалися сріблясті бісерини, що заворожували погляд. Найчастіше наші епікуреці – збиралися у просторому холі першого корпусу, встеленому дорогими килимами, обставленому оригінальними меблями, відразу після проголошення незалежності, коли повсюдно, і тут теж зазвучав імператив «кради хто що зможе», все це було натхненно розікрадено. Там був шедевральний камін, роботи відомого майстра Олександра Миловзорова, фортепіано, Посередині, мов, фортеця пишався своєю монументальною величчю стіл, який немало пам'ятав. Так, розкішно був облаштований тільки перший корпус, оскільки саме в ньому творив літературний патриціат. Там, наприклад, упродовж чи не півтора десятиліття поселявся Загребельний. Інші корпуси мали скромнішу обставу. Та її блискавично розікрала команда мародерів, що одержувала платню як працівники літфонду і будинку творчості. Я ще кілька разів, 92-го, 93-го, 94-го, улітку брав путівку до будинку творчості і з жахом спостерігав, як звідтіля розтягується все, що можна поцупити. Кілька разів здіймав скандал на засіданнях президії спілки на пленумах. Мене підтримували обуреними словесами, але далі цього справа не йшла. Покрали навіть неприступну, мов тюремні мури загорожу, котрою був обнесений будинок творчості. Зникли важезні бетонні плити, котрими з була обкладена знизу загорожа. Будинок творчості став як прохідний двір. Тут тинялася брудна шпана. Звучали матюки, в альтанках поселилися бомжі, а вся територія всіяна шприцями. Наркомани облюбували ці місця і невпинно вели за них війну зі зграями злечевілих собак. Письменницький Едем за 2-3 роки став пустищем із криміногенним ореолом. Тепер уже тут не знімали фільмів і ніхто не приводив сюди екскурсій. Тільки щоденно з'являлися наряди міліції, а потім вони забули сюди дорогу, де Юре Ірпінь ще є, а де-факто не зрозуміло, що це таке і як його слід називати». І коли сьогодні у спілці письменників хтось скаже будинок творчості й то це звучить майже як Оксюморон.